Казав упівшепота, сторожко перед тим ще раз озирнувшись. «А що?» «Наявну смерть нашого брата гонять. Кажуть, що навіть зброю перед тим забирають». «Зброю? Як їм не міг ніч уторопати? Як то?» «Ага, зброю, бо ж на мінні поля гонять. Каоць за десятки верстов перед Берліном німаки мін понаставляли». Геть би всі поля й луги, Всі дороги заміновані. Ні пройти, ні проїхати. Зенько казав, А як і вдивився широко розплющеними очима, А під гімнастерку холодок Все більше заповзав. Хоч вечір ніби й теплий був, Тепліше, як ото посеред весни В їхньому селі бувають вечори. Тепліший, а бач... Зимно, ой зимно, що земніше стало од наступних занькових слів. Такі от діла, братику воленяче, та ж дороги поля розмінувати мона. Моно то мона, та багато време тре. Кажуть, що наш Йоська хоче, аби до Берліна сувіти швидше уступили, американців хоче випередити. Ну й Жуков радий старатися, ото й придумали. Що їм те, що трупом укладуть? Дяків по пополотні. От тобі й кінець війні, Про який тільки останні дні чешуть язиками. От тобі й дома, І Зоська з штерма доньками. Як німота у піч не вкинула, То ці ніби до свої погибель приготували. Нас узавтра писар штабний казав, я з ним мадярськими цигарками поділився. Мають кинути. Виходить погибель? Зенько до самісінького якового вуха нагнувся, вже зовсім зашептав. Ти як хоч, але я цієї ночі змиюся. Тобі кажу, бо знаю, не син. Куди? Спіймають і під трибунал підеш. У штрафну і на те саме поле. А то й на місці, в розход. Хоч того. Ну, я додому не піду. Хоч там і жінка з дитиною зостались, сказав Зенько. Крізь гори до Чехії пробиратимось. Отако. Ходімо. Думаєш, туди совєти не прийдуть? Заперечив Яків. Зенько йому. Прийдуть. Вони в усі щілини, в усі країни пруть, як ті таргани. Та, може, туди раніше американці з англійцями доберуться, Ну й порятують. Підеш зі мною, як і відказує, що ні, не піде. Смерть то й смерть, чому бути, того не минути. А вдома у нього ж не єдна дитина, а цілих четверо. Штаро діток, таке і діла то хоч допомож за нього, як загиблого, будуть получати. Так і сказав Зенькові. А в самого серце, як за нило, то вже й не переставало. Вже й не переставало до самісінького ранку. Садрімав, прокинувся, зновика задрімав. Під ранок, уже після підйому, сусіда уперше закурити попросив. Сатягся, закашлявся, холіра. А Зенько таки змився вночі не побоявся, значить. Дезертира і предателя поймаєм і потім судіть, пообіцяв командир полку незенький підполковник із сивими скронями. Чи піймали Зенька, він не дізнався. А їх таки спершу справді повезли на машинах. І скоро побачили вздовж дороги все поле, трупами усіяне. Ходили полем солдати, підбирали ті трупи. А більше бачили, криваві кавалки валяються. Захвилювалися солдатики. Правда виходить, їх на смерть везуть. Мовчать Взводний лейтенант Зелений гаркнув. Ще й пальнув з пістоля угору. А з краю кузова двоє в плащ-палатках з автоматами сиділи. Не у їхній, не піхторській формі. Автомати напоготові. Потім їм звеліли спішитися, а коли з кузовів вистрибнули, цілий десяток машин привезли. Скинути, скатати шанелі. Вперед, в атаку! Уже на бігу полем, мимо розірваних людських тіл, яків почув, як каже до нього солдат найближчий. «Автомати-то наші порожні!» Ці слова почув боєць з правого боку, перезарадив, спробував стрельнути. «Нас без патронів женуть, братці!» — крикнув. Повернувся назад, щоби бігти. За ним ще пару рвонули. «Назад! Труси! предателі. І черги вже за спинами почулися. Заград отряд, от як то звалося, йшов близько за ними. Стріляли по своїх, чітко, без жалю, падали, лаялися. Содом і Гомора, тільки де ж грішники, а попереду рвалися міни. Гриміло раз за разом. Вогонь пекельний палав. Крики, крики. «Пекло! Пекло!» Чув'яків Бурмотіння. Ось вони дістаються краю, за яким таки справжнісіньке пекло. Вибухи, крики, цілі фонтани крові, тіла, що злітають у повітря і падають на землю. «Вперед! Вперед, мать вашу! Я теж тут!» То кричить лейтенант майже зовсім поряд. «За родину!» За Сталина умираешь. Это гордая смерть. До срака и такая твоя родина. Солдат старший Заякова кидается до лейтенанта и збивает из них, бьет копняками.